az elrejtett mágikus bestiák. Képmutatás volna azt állítani, hogy a 73-as cikkeit annak hatályba lépése óta mindig mindenütt betartották. Az idősebb brit olvasók bizonyára emlékeznek az 1932-es Ilfrakombi incidensre, melynek során egy elcsavargott zöld zöldsárkány leszállt egy napfürdőző muglikkal teli tengerpartra. Egy nyaraló varázsló család hősies fellépésének köszönhetően az eset nem követelt halálos áldozatokat. A később a Merlindi aranyfokozatával kitüntetett varázsló kimondták Ilfrakombi lakóira az évszázad legkiterjedtebb kollektív felejtésátkát, kivédve a katasztrofális következményeket. 1972-ben megjelent Muglik, akik tudják című könyvében, Bleheim azt állítja, hogy Ilfrakombé néhány lakója elkerülte a tömeges emléktörlést. Egy dumás dörg csúf nevű mugli a mai napig hangoztatja a déli partvidé kocsmáiban, hogy egy randa nagy repülő gyík kiukasztotta a gumimatracát. A Varázslók Nemzetközi Szövetségének egyes nemzeteket ismételten meg kell büntetnie a 73-as cikkely megsértéséért. Tibet és Skócia az élen járnak a törvénysértők között. A yetit olyan sok mugli látta, hogy a varázslók nemzetközi szövetsége végül úgy döntött, nemzetközi különítmény telepít a hegyekbe. A mai napig nem sikerült befogni a világ legnagyobb kelpiét, mely a Loknesztóban lakik, és a jelek szerint kimondottan éhezi a közfigyelmet. Ezektől a szerencsétlen kisiklásoktól eltekintve mi, varázslók, elmondhatjuk magunkról, hogy szép munkát végeztünk. Kétség sem fér hozzá, hogy a ma élő muglik túlnyomó többsége nem hisz azokban a mágikus bestiákban, melyektől őseik még rettegtek. Úgy tűnik, még azok a muglik is, akik porloktrágyát vagy csíkot találnak, botorság volna elvárni az ilyen nyomok maradéktalan eltüntetését, megelégednek a legprimitívebb varázsmentes magyarázattal. A Muglik eme szerencsés tulajdonságáról lebilincselő elemzést ad Mordicus Pete professzor, a Földhözragadság filozófiája, miért boldogítja a Muglikat a Tudatlanság című munkájában, amely megjelent a Poor and Penis kiadásában 1963-ban. Ha egy Mugli meggondolatlanul elmeséli valamely társának, hogy látott egy éjszak felé repülő Hippogriffet? Jó esélye van rá, hogy részegesnek vagy flúgosnak bélyegezzék. Bár kemény szívűségnek tűnhet hagyni, hogy a múgli szemtanuk ilyen sorsra jussanak, de ők még mindig jobban járnak, mint azok, akiket mágjára vetettek, vagy belefolytottak a falukacsa úsztatójába. Hogyan rejti hát el a varázsló társadalom a legendás állatokat? Szerencsére vannak olyan fajok, amelyek önerőből is észrevétlenek tudnak maradni. A tebó... A szemiflázs és a bólintér esetében például sosem volt szükség a mágiaügyi minisztérium beavatkozására, hisz ezek a bestiák igen hatékony módon képesek álcázni magukat. Más fajok furfang segítségével vagy a természetükből fakadó okán kerülik el a muglikkal való találkozást, példa erre az egyszarvú, a holdborjú és a kentaur. Egy mágikus teremtménynek a Muglik számára megközelíthetetlen helyen élnek, gondoljunk csak a borneói dzsungelben lakó Akromantulára, vagy épp a főnixre, amely varázslat nélkül megmászhatatlan hegycsúcsokon fészkel. Végül, de nem utolsó sorban, vannak bestiák, amelyek olyan parányiak, olyan fürgék, vagy olyan könnyen összetéveszthető közönséges állatokkal, hogy nem szúrnak szemet a Mugliknak. Ebbe a kategóriába tartozik a csipelke, a parókás pörgencs és a krup. A fenti csoportokat leszámítva azonban igen sok az olyan bestia, amelyik szándékosan vagy jellegéből adódóan külső beavatkozás nélkül felhívná magára a múglik figyelmét. Ezek a fajok rengeteg munkát adnak a varázslény felügyeleti főosztálynak. A VFF, mely a mágiaügyi minisztérium második legnagyobb főosztálya, Feladatának ellátásakor a legkülönbözőbb eszközöket alkalmazza, szem előtt tartva a gondjaira bízott számos faj ágazó igényeit. A mágiaügyi minisztérium legnagyobb főosztálya a varázsbűn üldözési főosztály, mely bizonyos mértékig felügyeletet gyakorol a többi hat főosztály fölött. Ez alól talán csak a rejté és ügyi főosztály képez kivételt. REZERVÁTUMOK a mágikus teremtmények elrejtését célzó intézkedések közül talán a legfontosabb a rezervátumok vagy védett élőhelyek kialakítása. Mugli Riasztó bűbáj tartja távol az illetékteleneket a kentaurok és unikornisok lakta erdőktől és a sellők használatára kijelölt tavaktól, folyóktól. Különleges esetekben az illetékes mágiaügyi hatóság egész térségeket tesz feltérképezhetetlenné. A feltérképezhetetlen területet lehetetlen térképen ábrázolni. Jó példa erre a Quintapedek szigete. A védett területek némelyikét, így például a sárkányrezervátumokat, szakértő varázslók állandó ellenőrzés alatt tartják. Ellentétben az egyszarvuakkal és a sellőkkel, akiknek eszükágában sincs elhagyni kijelölt élőhelyüket, a sárkányok adandó alkalommal szívesen portyáznak a rezervátum határain kívül. Olyan fajok is vannak, amelyek esetében a múgli bűbáj nem alkalmazható, mert a bestia saját varázsereje kioltja azt. Ilyen a kelpi, ami egyedüli élet céljának az emberek csalogatását tekinti, valamint a pogyrebíny, ami maga szegődik az ember nyomába a kereskedelmet és a tenyésztést korlátozó intézkedések. A nagytestű vagy az átlagnál veszélyesebb mágikus bestiák tenyésztéséért, illetve kicsinyeik vagy tojásai kereskedelmi forgalomba hozásáért kiszabható súlyos büntetés elrettentő hatásának köszönhetően jelentősen csökkent az esélye annak, hogy egy-egy ilyen bestia rémizgetni kezdje a múglikat. A varázslény felügyeleti főosztály szigorú ellenőrzés alatt tartja a legendás állatok kereskedelmét, a kísérleti keresztezésről szóló, 1965-ben hatályba lépett törvény pedig megtiltotta újfajok létrehozását. Kiábrándító bűbáj A mágikus bestiák elterjedésének szükségessége a hétköznapi varázslókra is feladatokat ró. A Hippogrifre például tulajdonosának a törvény szerint kiábrándító bűbájt kell szórnia, hogy a bestiát megpillantó múglik szeme káprázni kezdjen. A kiábrándító bűbájt naponta meg kell újítani, mivel gyorsan hatását veszti. Emléktörlő bűbáj Ha bekövetkezik a legrosszabb, azaz a mugli lát valamit, amit nem lenne szabad, a kárenyhítés talán legcélszerűbb eszköze, az emléktörlő bűbáj. Egyszerű esetekben a varázslatot a megpillantott bestia gazdája hajtja végre. Súlyosabb információ kiszivárgás, vagy több muglira kiterjedő észlelet szerzés alkalmával azonban a Mágiaügyi Minisztérium gyakorlott amneziátorokat küld a helyszínre. FÉREVEZETÉSI ügyosztály a félrevezetési ügyosztály csak a legsúlyosabb mágia esetekben lép közbe. Egyes mágikus katasztrófák és balesetek túl szembeszökőek ahhoz, hogy a mugli külső segítség nélkül el tudják tussolni, félre tudják magyarázni őket. Ilyenkor a félrevezetési ügyosztály munkatársai felveszik a kapcsolatot a mugli miniszterelnökkel, s vele együttműködve dolgoznak ki hihető, varázsmentes magyarázatot a történtekre. A Lokneszi Kelpi ismételt megmutatkozása miatt kialakult kritikus helyzetben épp az ügyosztály fáradhatatlan propaganda munkájának eredményeként sikerült elhitetni a muglikkal, hogy a szörny létezését bizonyító fényképek mindegyike hamisítvány.